Bogočovjek, gospodin Isus Krist, jedini je svojim potpuno sebedarnim životom, te beskrajnom ljubavlju, žrtvom i milosrđem, iskazanima u proljevanju njegove presvete krvi za otkupljenje čovječanstva, pobijedio sotonu smrt i grijeh. I ova pobožnost neka bude svevišnjemu na slavu, džavlu na sramotu, a dušama na blaženstvo. Započnimo ovu kronicu pobjede u ime našeg stvoritelja i spasitelja i posvetitelja koji je uistinu naše sve. U ime trojedinoga Boga, Otca i Sina i Duha Svetoga, amen, moleći za oproštenje i praštajući da bi bili prohodni za milost Božju. Kajim se od svega srca što u vrijedih Boga najveće i najmilije dobro, mrzim na sve svoje grijehe, i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti, amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj na danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla, amen Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus Sveta Mario, majko Božija, moli za nas grešnike Sada i na času smrti naše. Amen. Sveti Mihajle Arkanđele, brani nas u boju. Proti pakosti i zasjedama volskih budi nas zakon. Neka mu zapovjedi Bog ponizno molimo. Ti vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom krepošću i jakošću, upaka ostrovali. Amen. Obnovimo krsna obećanja. Odričete se grijeha da živite u slobodi djece Božije? Odričajte. Odričete se za vodljivost zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričem. Odričete se se tone začetnika i vođe grijeha? Odričajte. Vjerujete li u Boga, sve Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, gospodina našega, koji je rođen od Marije, djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi iz na ocu. Vjerujem. Vjerujete u Duha Svetoga, Svetu crku katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuoće tijela i život vječni? Vjerujem. To je vjera naša. To je vjera crkve. Njom se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Amen. U duhu potpornog predanja u Božju volju, jedino spasonosno i najbolju, ponizno i zaufano molimo ovu krunicu pobjede za nakane svete majke crkve, našega papu i naše pastire, obitelji, domovinu i svijet, Potrebite na duši i tijelu, oslobođenje i iscijeljenje, nerođenu djecu, živa i pokojne, te sve naše osobne i zajedničke nakane i onih koji se preporučišem naše molitve, a nada sve za rast u svetosti. Ali oni ga pobjediše krvju jagančeom i riječju svojega svjedočanstva. Krvi Kristova, pobjednice zli duhova, spasi nas!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 Krvi Kristova pobjednice zlih duhova spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova spasi nas. Ali oni ga pobijediše krvlju i riječi svojega svjedočanstva. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlich duhova. Spasi Krvi Kristova pobjednice zlich duhova. Spasi Krvi Kristova pobjednice zlich duhova. Spasi Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlich duhova. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlich duhova. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlich duhova. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlich duhova. Spasi Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas, ali i oni ga, pobjedište, krvi u i riječju svojega svjedočarstva. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Krvi Kristova pobjednice duhova. Spasi Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Krvi Kristova pobjednice duhova. Krvi Kristova duhova. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Spasi Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Kristova duhova. Krvi Kristova pobjednice duhova spasi kristova pobjednice zlih duhova spasi nas ali oni ga pobijediše krvlju jagnačešću i riječi svojega svjedočanstva. krvi kristova pobjednice duhova spasi nas krvi kristova pobjednice duhova spasi krvi kristova duhova spasi krvi kristova pobjednice zlih duhova spasi nas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 i svojega svjedočanstva. krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Spasi nas. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Krvi Kristova zlih duhova. Krvi Kristova pobjednice zlih duhova. Spasi nas. Krvi Kristova zlih duhova. Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, nas! Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, nas! Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, nas! Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, Spasi nas! Ali oni ga pobjediše krvju ljagančevom i riječu svojega svjedočanstva. Milosrni vječni oče, prikazujemo ti predragocjenu krv Isusa Krista kao zadovoljšteno za svoje grijehe i svega svijeta za spas umirućih i utjehu dušama u čistilištu te za potrebe svete crkve amen vjeh hvaljen i slavljen bio Isus Krist koji nas je odkupio svojom predragocjenu krvlju vjeh hvaljen i slavljen bio Isus Krist koji nas je otkupio svojom predragocinom krvlju. Vijeh hvaljen i slavljen bio Isus Krist. Koji, Koji nas je otkupio svojom predragocinom krvlju. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen. Kirje lejson. Kirje Krista je lejson, Kiri je lejson, od oholosti požuda, svi grijeha i grešni prigoda, te zaslijepljenosti, zarobljenosti duše i tijela. Oslobodi nas, raspeti i uskrsli, gospodine Isuse Kriste. Čisto i poslušno srce stvori mi Bože, i duh postoja obnovi u meni. Mario, milosrna majko predragocijene krvi, Moli za nas Sveti Gašpar de Bufalo Moli za nas Sveta Marija de Matijas Moli za nas Sveti Mihovile Moli za nas Sveti Josipe Moli, Moli za nas Sveti Padre Pio Moli za nas Sveti Ivane Pavle II Moli za nas Slugo Boži Oče Ante Antiću Moli za nas Svi Sveti i Anđeli Molite za nas Blagoslovi nas sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti, izbavio nas i sačuvao svih pogubnih zala i zabluda i putem svete ljubavi i tako pravog i trajnog smisla i sreće vodio u život vječni. Amen.